Harmadik fejezet a Lawrence fiú. Joe! Joe, mere vagy! kiabált meg a lépcső alján. Itt vagyok! válaszolta magasból Joe elcsukló hangon. Megfelszaladt a padlásra, ahol Joe a Radcliffe örököse fölött sirdogált egy lábú kanapén a napfényes ablak mellett, miközben almát majszolt kendőbe burkolózva. Ez volt Joe kedvenc rejtek helye. Imádott itt elbújni egy kosár téli almával, meg egy jó könyvvel felszerelve, egy házi patkány társaságában, aki ott lakott és rásehederített. se hederített. Amikor megfeltűnt a színen, szöszmött a patkány, visszabújt az odújába. Joe letörölte a könycseppeket az arcáról, és kérdőn tekintett nővérére. Jaj, de jól fogunk szórakozni, nézd csak! Meghívót kaptunk Mrs. Gardiner-től holnap estére. Kiáltotta meg, az értékes papírdarabbal hadonászva, majd gyerekes boldogsággal olvasni kezdte. Mrs. Gardiner nagy örömére szolgálna, ha Miss Margaret és Miss Josephine részt venne újévi táncmulatságán. Anyus szeretné, ha elmennénk, de mit vegyünk fel? Anya, fölösleges ezen hiszen nincs egyebünk, mint a puplin ruhánk válaszolt almát rákcsárva, Joe. Bár Bárcsak lenne egy sejem ruhám sóhajtott meg. Anya azt mondja, két év múlva kaphatok egyet. két év, maga az örökké valóság. Szerintem a puplin legalább annyira jó, mint a sejem. És nekünk nem is kell szebb. A tied ráadásul olyan, mintha új lenne. Az enyém viszont elszakadt, és meg is pörkölődött. Most mit tegyek? Nagyon megégett, és nem tudom eltüntetni a foltot. Nem mozog sokat, és nem utasd a hátad. Az elejével nincs baj. Nekem kell egy új szalag a hajamba. Anyus majd kölcsön adja a gyöngyös csatját. Az új bálicipőm kifejezetten csinos... A kesztyűm is megteszi, bár lehetne éppen szebb is. Ó, az enyémet tönkretette a limonádé, és nem tudok újat szerezni, úgyhogy kénytelen leszek anélkül menni, mondta Joe, akinek igazából kisebb gondja is nagyobb volt a ruhájánál. Mindenképpen kesztyűben kell jönnöd. Különben én nem megyek, csattant fel meg. A kesztyű a legfontosabb, ha nincs rajtad én elsüllyedek a szégyentől. Hát akkor nem megyek. Anyától nem kérhetsz új kesztyűt, mert nagyon drága, viszont képtelen vagy rávigyázni. Mikor az utolsó párat tönkretetted, anya azt mondta, nem kapsz másikat. Nem lehet valahogy megjavítani? Majd begyömöszölöm a kezembe, hogy senki ne lássa, milyen foltos. Csak ennyit tehetek. De nem is, megvan. Mindketten felveszünk egy fél pár jó, meg egy fél pár rossz kesztyűt. Na? Neked nagyobb a kezed, mint az enyém. Szörnyen kinyújtanád a kesztyűmet, csóvált a fejét meg, akinek a kesztyű különösen érzékeny pontja volt. Na, akkor anélkül megyek. Nem érdekel, mit mondanak az emberek, kiáltott fel Joe, és visszabújt a könyve mögé. Jól van, jól van, megkapod. Csak kérlek, ne koszold össze, és próbálj meg rendesen viselkedni. Ne kulcsold össze a kezed a hátad mögött, és ne bámészkodj, és ne mondd, hogy azt a Kolumbusz Kristófját. Megígéred? Jó miattam, ne aggódj. Olyan kimért leszek, mint aki nyársat nyelt. Ígérem, veszekedni sem fogok, ha rajta múlik. Most menj, válaszolja meghívóra, én meg hadd be ezt a remek történetet. Meg le is ment, hogy köszönettel elfogadja a meghívást. Ellenőrizza a ruháját, és vidáman énekelve elkészítse első igazi fodrát. Joe eközben befejezte a könyvét, megevett négy almát, és hancúrozott egyet szöszmöttel. Szilveszter napján üres volt a szalon, mert a két kisebbik lány öltöztetőként serénykedett, a két idősebb pedig lázasan készülődött az estére. Bár egyszerű ruhát viseltek, volt nagy nyargalászás, nevedgélés és hangzavar, még nem egyszer csak valami furcsa, Átható szag járta be a házat. Meg szeretett volna pár göndör loknit az arca köré, és Joe vállalkozott rá, hogy két forró csipes segítségével besüti a fürtöket. Szabad ennek ilyen büdösnek lennie? kérdezte Beth az ágyon trónolva. Ez csak a haj felszívódó nedvessége. Mm, milyen fura szag mintha égett toll lenne, jegyezte meg Émi, és büszkén simogatta saját természetes lókniaid. Na így, mi? most leveszem a papírokat, és már is kitekerednek az apró kis csigafürtök, mondta Joe, és letette a csipeszt. Levette a papírokat, de kis csigafürtök helyett egy csomó haj jött le a papírral együtt. A rémült fodrász pedig szép sorban áldozata elé rakosgatta a megfeketedett pamacsokat. Jaj nekem! Mi a csodát csináltál? Hogy nézek így ki? Ti nem mehetek el? A hajam! Jaj, hajam! Siránkozott meg kétségbeesve, amikor megpillantotta össze-vissza bodorított haját a homlokám. Ez az én formám. Nem kellett volna megkérned, hogy csináljam. Én mindig mindent elrontok, annyira sajnálom meg. Azért történt, mert túl forró volt a csipesz, nyögte szegény jó könnyekkel a szemében. Nem is ment tönkre, csak borzolt fel... Közd meg a masnít, hogy a hajad vége kicsit belelógjon a homlokodba, és már is egészen divatos vagy. Egy csomó lányt láttam, milyen frizurával, vigasztalta Émi. Megérdemeltem. Minek akartam olyan nagyon szép lenni? Bár csak békén hagytam volna a hajam, sopánkodott meg. Hát bizony, az jó lett volna, hiszen olyan sejmes és szép volt. De meglátod visszanő, hamar. Mondta Beth, miközben megpuszította és megölelte. További kisebb-nagyobb bonyodalmak után meg mégiscsak elkészült, majd együttes erővel Joe haját feltűzték, és a ruháját is ráadták. Mindketten nagyon csinosak voltak egyszerű tóalettjukban. Meg ezüstös drapban, kék bársonyszalaggal a derekán, csipke fodorral és gyöngycsattal a hajában. Jó vöröses barnában ropogós vászon gallérral, díszgyanánt csupán egy fehér krizantémmal. Volt rajtuk egy-egy félpár jó, meg egy-egy félpár foltos kesztyű, és igazán elegánsnak és könnyednek tűntek. Meg magas sarkú cipője szorította a lábát, bár nem vallotta be, jó 19 hajtűje pedig, mintha mind a fejbőrébe lett volna beszúrva, ami nem volt éppen ínyéredett, Istenem, vagy elegánsak vagyunk, vagy semmilyenek. Érezzétek jól magatokat, drágáim, mondta Mrs. March miközben a nővérek kecsesen ellibegtek az ösvényen. Ne egyetek túl sokat, és tizenegykor gyertek haza, értetek küldöm hánát? amikor a kapu becsukódott mögöttük, még utánuk kiabált az ablakból. – Lányok! Lányok! Van mindkettőtöknek rendes zsebkendője? – Van! Van! A megint még kölni is van! – kiabált vissza Joe. – Anyus ezt akkor is megkérdezné, ha éppen földrengés elől menekülnénk, tette hozzá nevetve. Csak a jó ízlését mutatja, ami nagyon is helyén való, mert egy igazi hölgyet mindig fel lehet ismerni a tiszta cipőjéről, meg a kesztyűjéről és zsebkendőjéről, válaszolt meg, aki maga is kifinomult ízléssel bírt. Joe, kérlek, figyelj magadra, és ne légy zabulátlan. Jól mutat a válszallagom? És mond, nagyon szörnyen néz ki a hajam. Kérdezte meg, immár Mrs. Gardiner öltöző a tükör előtt, ahol még hosszasan tollázkodott. Biztos, hogy el fogok róla feledkezni. Ha látod, hogy valami rosszat csinálok, figyelmeztesse egy kacsintásra, rendben? fordult vissza Joe, miután megrángatta a galériát és kapkodva megfésült a haját. Nem. A kacsintás nem illik egy hölgyhöz. Ha valami rosszat csinálsz, majd felvonom a szemöldököm. Ha pedig jól viselkedsz, bolintok. Tartsd egyenesen a vállad. Aprókat lépj, és ne kezet, ha bemutatnak valakinek, az nem illik. Hogy bírod megtanulni ezt a sok illemszabályt? Hi, milyen vidám ez a zene! Elindultak lefelé a lépcsőn picit megilletődve, mert ritkán jártak táncmulatságra, és bármennyire szűk körű is volt ez a mostani összejövetel, nekik azért esemény számba ment. Mrs. Gardiner, a méltóság teljes, idős hölgy, kedvesen üdvözölte a lányokat, majd hat lánya közül a legidősebbik gondjaira bízta őket. Meg már ismerte szellit, és hamar feloldódott. De Joe, Akit kevésbé érdekeltek a lányok, meg az olyan lányos dolgok, mint amilyenek a plegykák, szerencsétlenül áldogált háttal a falnak, és annyira esetlenül érezte magát, mint egy elefánt a porcelánboltban. Hat vidám fickó a korcsolyázásról beszélgetett a szoba másik felében, és a legszívesebben hozzájuk lépett volna oda, mert korcsolyázni például nagyon szeretett. Jelezte a kívánságát megnek, de annak szemöldöke olyan magasra ugrott, hogy jó moccanni sem mert. Senki nem lépett oda hozzá beszélgetni. A körülötte álló csoport pedig szép, lassan szétoszlott, így Joe hamar magára maradt. Körbesétálni sem mert, hogy kicsit szórakoztassa magát, mert akkor az égett folt látszott volna a hátán. Így aztán elárvultam bámulta a többieket, amíg a tánc el nem kezdődött. Meget rögtön felkérték, és a szűk báli cipők olyan fürgén ropták a táncot, hogy senki sem sejtette, micsoda kínokat él át mosolyogva a viselőjük. Joe észrevette, hogy egy nagy darab vörös hajú ifjú közeledik felé, és attól tart, hogy fel akarja kérni, a függöny mögé húzódott, hogy onnan kikukucskálva élvezze az est további részét. Szerencsétlenségére egy másik szégyellős személy ugyanazt a búvó helyet választotta, és ahogy a függöny bezárult mögötte, szemtől szembe találta magát a Lawrence fiúval. Te jó Isten! Nem tudtam, hogy van itt valaki, hebegte Joe, és ugyanolyan hirtelen, ahogyan beugrott, már készült is kihátrálni. De a fiú nevetett, és bár tagadhatatlanul meglepetnek tűnt, kedvesen megkérte, hogy ne törődjön vele, hanem maradjon, ha kedve tartja. Nem zavarom? Egy cseppet sem. Csak azért bújtam ide, mert nem sok embert ismerek, és eleinte nem találtam a helyem. – Akár csak én. – Ne menjen el. Kérem. Csak ha akar. A fiú visszaült, és a cipője orrát nézte, míg Joe igyekezvén udvarias és könnyed hangot megütni, meg nem szólalt. – Azt hiszem, már volt szerencsénk találkozni. A közelünkben lakik, nem de? – A szomszédban. A fiú felnézett és elnevette magát, Joe kimért stílusán, mert eszébe jutott az az epizód, amikor visszavitte neki az elszökött macskát, és elbeszélgettek a kriketről. Ettől Joe is megkönnyebbült és vele nevetett, majd szívből jövőn megköszönte a karácsonyi ajándékát. A nagypapa küldte, de maga vette rá, nem? Hogy van a macskája, Miss Smarts kérdezte a fiú komolykodva, de fekete szeme pajkosan csillogott. Köszönöm, jól, Mr. Lawrence. Ne inkább tegeződjünk. Szólítsd Jónak, válaszolta az hölgy. Jó, akkor te meg engem Lorinak. Lori Lawrence fura egy név. A keresztnevem Teodor, de nem szeretem, mert a sácok dórának becéztek, ezért inkább Lorinak szólítatom magam. Én is utálom a nevem, olyan szentimentális. Bár csak mindenki Jónak hívna Józefin helyett. Na és hogyan vetted rá a fiúkat, hogy Lorinak hívjanak Dóra helyett? Elpáholtam őket. Márcs nem páholhatom el, úgyhogy azt hiszem, kénytelen leszek belenyugodni a Józefinbe, mondta Joe, és egy sóhajtás kíséretében hátradőlt. Nem szeretsz táncolni, Joe? Kérdezte Lóri, és úgy nézett Jóra, mint aki szerint illik hozzá ez a név. Ha van elég hely, akkor nagyon is. Meg ha mindenki vidám. Egy ilyen helyen biztosan Galibát okoznék, rálépnék az emberek lábára, vagy egyéb szörnyűségeket művelnék, úgyhogy inkább elvonulok, és hagyom meget táncolni. És te nem táncolsz? Néha. Tudod, éveken keresztül külföldön éltem, és nem voltam eleget társaságban ahhoz, hogy tudjam, mi dívik ott és mi nem. Külföldön? kiáltott fel Joe. Jaj, mesél róla! Imádom hallgatni, amikor az emberek az utazásaikról beszélnek. Lori láthatóan nem tudta, hol is kezdje el. De Joe záporozó kérdéseinek hála hamar bele lendült és mesélt a vövei iskolájáról, ahol a fiúknak nem kellett kalapot hordaniuk. Egy flottányi csónakjuk van a tavon, és az iskolai kirándulásokon körbegyalogolják a tanárokkal Svájcot. Jaj, bárcsak oda járhatnék, kiáltott fel Jó. Voltál Párizsban is? Tavaly egész télen ott voltunk. És beszélsz franciául? Vövejben csak franciául beszélhettünk. Mondj pár szót. Én olvasni tudok, de nem tudom, hogyan kell a szavakat kiejteni. Kell nomas egy je mademoiselle un le pantoufle joli? kérdezte jóindulatúan Lori. Így úgy, de szépen mondtad. Nézzük csak, hogy hívják azt a fiatal hölgyet abban a szép cipellőben? Ugye? Új, oui, madamezel? Margaret a nővérem. De is tudod, hogy ő az? Szerinted szép lány? Igen. A német lányokra emlékeztet. Olyan és úgy táncol, mint egy felnőtt hölgy. Joe felragyogott a nővérenek szóló bók hallatán. El is raktározta magában, hogy majd elmesélje megnek. Együtt kukucskáltak, tehát társalogtak, Kritizálták a többieket, még végül egészen összebarátkoztak. Lori hamar elfeledkezett a szégyenlőségéről. Joe fiú viselkedése szórakoztatta és felszabadította. Joe pedig újra vidám önmaga lett. A ruhája sem zavarta, és a szemöldökét se vonta fel miatta senki. A Lawrence fiú jobban tetszett neki, mint valaha. Többször jól megnézte magának, hogy majd leírhassa a nővéreinek. Mert fiú testvérük nem volt, csak néhány fiú unoka testvérük, és ezért a fiúk szinte mesebeli lénynek tűntek a szemükben. Göndőr fekete haj, Kreol bőr, Nagy fekete szem, Csinos orr, Szép foksor, Formás kéz és láb, Magasabb, mint én, nagyon udvarias, ahhoz képest, hogy fiú, mindent összevetve remek. Kíváncsi vagyok hány éves, gondolta Joe. És már a nyelvehegyén volt a kérdés, de még időben fegyelmezte magát, és tőle szokatlan tapintattal kerülő úton járt utána. Gondolom, nem sokára a főiskolára mégy. Látom, hogy a könyveidhez vagy láncolva. Úgy értem, keményen tanulsz. Joe elpirult a szörnyű láncolva szó után, amely kiszaladt a száján. Lori mosolygott, de láthatóan nem ütközött meg. Még egy-két évig biztosan nem. Tizenhét éves koromig amúgy sem mehetek, mondta egy válrándítással. Még csak tizenöt vagy? kérdezte Joe, és végig mérte a magas legényt, akit legalább tizenhétnek nézett. Tizenhat leszek jövő hónapban. Én annyira szeretnék egyetemre menni, de mintha te nem nagyon akarnál. Ú, utálom. Más sincs ott, mint magolás és murizás, már pedig nekem egyik se tetszik. De akkor mit szeretnél? Olaszországban élni és a magam módján szórakozni. Joe szerette volna megkérdezni, hogy az milyen, de a fiú olyan indulatosan vonta össze fekete szemöldökét, hogy inkább témát váltott, és miközben ütemesen dobolt a lábával, így szólt. – Hm, ez a csodás polka. Miért nem próbálod ki? – Csak ha velem jössz, – válaszolta a fiú elegáns főhajtás kíséretében. – Nem lehet. – Megnek, megígértem, hogy nem megyek, mert uh, Joe itt elharapta a mondatot. Aztán nem tudta, hogy folytassa-e, vagy nevessen. Mert miért? kérdezte Lori kíváncsian. Nem árulod-e senkinek? Soha. Szóval van egy olyan rossz szokásom, hogy a tűz elé állok, és megégetem a szoknyámat, és ezt is megpörköltem. Szépen megjavították, de azért látszik a folt. És meg azt mondta, inkább ne táncoljak, hogy ne lássa senki Jó, nevethetsz, ha akarsz, nevetséges, tudom De Lori nem nevetett, hanem a lába elé nézett És közben olyan arcot vágott, hogy Joe nem tudta, mit gondoljon Ám a fiú végül nagyon kedvesen így szólt Ne törődj vele Megmondom, mit teszünk Odakint van egy hosszú terem, ahol pompásan táncolhatunk, anélkül, hogy bárki meglátna bennünket. Kérlek, gyere! Joe megköszönte, és boldogan ment a fiúval. Ám amikor meglátta partnere partner egy gyöngyszínű kesztyűjét, azt kívánta, hogy bár csak egy egész pár szép kesztyűje lenne. A terem üres volt, és egy remek polkát jártak, mivel Lori nagyon jól táncolt. Megtanította joe a német tánclépésekre, amelyek Joe nagy örömére tele voltak forgásokkal, meg ugrásokkal. Amikor elhalkult a zene, leültek a lépcsőre, hogy kifújják magukat. Lori éppen Heidelbergi Diák Fesztiválról mesélt, amikor megtűnt fel a hugát keresve. Intett Joe-nak, aki kénytelen kelletlen ment utána az öltöző szobába. Nővére leült a kanapére, a lábát fogta, és nagyon sápat volt. Kibicsaklott a bokám. Ez a buta magas sarok kifordult, és kicsavarodott a lábam. Annyira fáj, hogy alig bírok lábra állni. Nem tudom, hogy jutok haza, mondta, és előre-hátra dőlt a fájdalomtól. Tudtam, hogy meg fog sérülni a lábad ebben a nevetséges cipőben. Szegény meg. De nem tudom, mi más tehetnél, mint hogy hívsz egy kocsit. Vagy itt maradsz éjszakára, válaszolt Joe, miközben finoman masszírozta a sérült lábat. Nem hívhatok kocsit, mert nagyon drága. De valószínűleg egyébként sem kapnék, mert a legtöbben a sajátjukkal jöttek. A kocsi szín messze van, és nem is tudnánk kit elküldeni érte. Na majd én elmegyek. Há, még csak az kéne. Már elmúlt kilenc, és vaksötét van. Itt nem maradhatok, mert tele van a ház. sally itt alszik néhány barátnője. Pélyenek kicsit, még Hanna meg nem jön, aztán majd kitalálunk valamit. Megkérem Lorit, ő majd elmegy kocsiért. mondta Joe, és láthatóan megkönnyebbült, amikor ez felötlött benne. Az ég szerelmére eszedbe ne jusson! Ne kérj meg senkit, és ne szólj senkinek! Hozd ide a sárcipőmet, és tedd a bálicipőmet a többi holmimhoz. A vacsora után leesd, mikor jön Hana, s ha megjött, rögtön szólj nekem. Most kezdődik a vacsora, inkább veled maradok. Ne, drágám, menj gyorsan, és hozd nekem egy kis kávét. Olyan holdfáradt vagyok, hogy moccanni sem bírok. Meg dőlt, a sárcipőjét jól elrejtette, Joe pedig neki indult, hogy megkeresse az ebédlőt, amit meg is talált, miután benyitott egy porcelános szekrénybe, majd pedig rányitotta az egyik szobajtaját az öreg Mr. Gardinerre, aki titokban egy kis frissítőt vett magához. Az ebédlőbe érve Joe egyenesen az asztalhoz ment, felmarkolta a kávét, amit azonnyomban ki is öntött, és ezért a ruhája eleje ugyanolyan foltos lett, mint a hátulja. – Jó, Istenem! De ügyetlen vagyok, kiáltott fel Joe. Megkesztyűjét is végképp tönkretette, mert azzal próbálta ledörzsölni a foltot a ruhájáról. Segíthetek? kérdezte egy barátságos hang. Lori állt mögötte, egyik kezében egy csésze kávéval, a másikban egy pohárfagyival. Megnek akartam vinni valamit, mert nagyon fáradt. Erre valaki meglökött, és tessék, így nézek ki, válaszolta Joe, szomorúan pillantva foltos szoknyájáról a kávészínű kesztyűre. Hát ez tényleg kellemetlen. Épp kerestem valakit, akinek ezt odaadhatom. Elvihetem a nővérednek? Jaj, megköszönném. Megmutatom, merre van. Nem ajánlom fel, hogy én vigyem, mert csak újabb galibát csinálnék. Joe mutatta az utat, Lori pedig, mint aki hozzászokott a hölgyek kiszolgálásához, visszament az asztalhoz, és hozott még egy adag kávét, meg fagyit is. Olyan szolgálatkész volt, hogy még az igényes meg is elismerte róla. Kedves fiú! Jól elszórakoztak, bombont tettek, szójátékokat találtak ki, és épp egy csendes kacsintóst játszottak, amikor belépett Hana. Meg már egészen elfeledkezett a lábáról, és felpattant, de mindjárt fel is kiáltott fájdalmában, és gyorsan elkapta Joe karját. Psst, egy szót se, suttogott majd így szólt. Nem történt semmi. Kicsit megrántottam a bokámat, ennyi az egész. Aztán felbicegett az emeletre, hogy lehozza a holmiát. Hannah Megsírt." meg sírt, Csó pedig kezdett kijönni a sodrából, de gyorsan úgy döntött, kezébe veszi a dolgokat. Kisurrant és lefutott a lépcsőn, Stalált is egy inast, akit megkért, hívjon nekik kocsit. Az inas azonban nem odavalósi volt, így nem ismerte a környéket. Joe kétségbeesetten keresett segítséget, amikor egyszer csak ott termett Lori, aki hallotta az Inassal folytatott beszélgetést, és felajánlotta a nagyapja kocsiját, amely pont akkor érkezett meg. De hiszen még olyan korán van, te már menni készülsz? kérdezte Joe láthatóan megkönnyebbülve, de habozva elfogadja -e Lori ajánlatát. Korán szoktam elmenni, komolyan mondom. Örülnék, ha hazavihetnélek benneteket. Amúgy is útba esik a házatok. Ráadásul az eső is esik. Ez el is döntötte a kérdést. Joe elmondta, mi történt Meggel, aztán hálásan elfogadta az ajánlatot, majd felszaladt, hogy lehívja a társaság hiányzó tagjait. Hane utálta az esőt, úgyhogy nem akadékoskodott. Így aztán elegánsan és ünnepélyesen kigördültek a ház elől a fényűző hintón. Lori előreült a bakra, hogy meg fel tudja rakni az ülésre a lábát. Így a lányok szabadon megbeszélhették a parti eseményeit. Én remekül éreztem magam, és te? kérdezte Joe, miközben összeborzolta a haját és kényelembe helyezte magát. Én is... Amíg ki nem fordult a bokám? Szeli barátnője enni mofát meghívott. Töltsek náluk egy hetet Szelivel, majd tavasszal. Pont az opera szezon elején, úgyhogy biztos csodálatos lesz, már ha anya elenged, felelte meg, és felderült már a gondolattól is. Láttam, hogy táncoltál azzal a vörös hajú férfival, aki elől én elbújtam. Kedves volt? Jaj, nagyon. A haja vöröses barna, nem vörös. Nagyon udvarias volt, és nagyon jót táncoltunk. Amikor az új tánclépést csinálta, úgy festett, mint egy görcsbe rándult szöcske. Lórival nem is bírtuk visszatartani a nevetést. Nem hallottál bennünket? Nem. De minden esetre nagyon neveletlen dolog volt. És különben is. Mit csináltatok ti ott elbújva olyan sokáig? Joe elmesélte a kalandjait, és mire befejezte, már haza is értek. Nagy hálálkodások közepette jó éjszakát kívántak, és besurrantak a házba, abban a reményben, hogy nem ébresztenek fel senkit. Ám ahogy megcsikordult az ajtó, két kicsi hálósapka tűnt fel, és két álmos, de kíváncsi hangocska szólalt meg. Meséljetek az estéről! Meséljetek az estéről! Megszerint ugyanez súlyos modortalanság, de Joe kicsempészett néhány bombont a húgainak. Akik, miután tudomást szereztek az este legizgalmasabb eseményeiről, gyorsan visszahúzottak a fészkükbe. Hmm, mit agadás, valódi hölgynek érzem magam. Hintóval térek haza az estéről. Most pedig itt ülök pongyolában, és egy szobalány sürgölődik körülöttem, jelentette ki meg, miközben Joe beborogatta a lábát árnikával, és kifésülte a haját. Nem hinném, hogy a gazdag hölgyek egy szemernyivel is jobban szórakoztak volna nálunk. Hiába az égethaj, haj, a kopott ruha, a fél-fél pár jókesztyű, meg a szűk báli cipő, amitől kibicsaklik a boka, ha annyira bolond az ember, hogy felvegye.